Taha surəsi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Ta ha. Biz Qur'anı sənə ona görə nazil etmədik ki, əziyyətə düşəsən. Onu Allahdan qorxanlar üçün ancaq nəsihət kimi göndərdik.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 Allah, ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Ən gözəl adlar təkcə ona xastır. Musanın əhvalatı sənə gəlib çatdı mı? O zaman o, bir od görüb ailəsinə demişdi, Dayanın, mən bir od gördüm, Bəlkə ondan sizə bir köz gətirdim, Yada odun yanında bir bələtçi tapdım. Oda yaxınlaşdıqda bir səda gəldi. Ey Musa, həqiqətən mən sənin Rəbbinəm. Başmaqlarını çıxart, Çünki sən müqəddəs tuğba vadisindəsən. Mən səni seçmişəm, Sənə vəh yolunanı dinlə. Həqiqətən mən Allaham, Məndən başqa heç bir məbud yoxdur, Mənə ibadət et Və məni xatırlamaq üçün namaz qıl. Həmin saat hökmən gələcək, Hər kəsə törətdiklərinin əvəzi verilsin deyə, Mən onu az qala özümdən belə gizlədirəm. Qoy ona inanmayan Və nəfsinin istəklərinə uyan bir kəs Səni ondan yayındırmasın, Yoxsa məhv olarsan. Sağ əlindəki nədir, ey Musa? Musa dedi, Bu mənim əsamdır, Ona söhkənir Və onunla qoyunlarıma yarpaq silkəliyirəm. Bu mənim üçün Başqa işlərə də yarıyır. Allah buyurdu, At onu yerə, ey Musa! Musa onu yerə atdı, Və o, dərhal ilan olub, sürətlə sürünməyə başladı. Allah buyurdu, götür onu, qorxma, biz onu əvvəlki halına qaytaracaq. Əlini qoynuna sal ki, əlin oradan başqa bir möcüzə kimi ləkəsiz, ağab çıxsın. Belə etdik ki, sənə ən böyük möcüzələrimizdən bir neçəsini göstərək. Fironun yanına git, Çünkü o həddini aşmışdır. Musa dedi, ey Rəbbim, köksümü açıp genişlət, İşimi yüngülləşdir, dilimdəki düyünü aç ki, Sözümü anlasınlar, mənə öz ailəmdən bir köməkçi ver, Qardaşım Harunu, onun sayəsində mənim gücümü artır, Onu işimə ortaq et, Ona da peyğəmbərlik ver ki, Sənə çoxlu təriflər deyək Və səni çox zikr edək. Şübhəsiz ki, Sən bizi görürsən. Allah buyurdu, Dilədiyin sənə verildi, ey Musa. Sənə bir dəfə də mərhəmət göstərmişdik. O vaxt ki, Anana vəhj olunacaq şeyi belə vəhj etdik. Onu bir sandığa qoyub çaya burax ki, Çay onu sahilə atsın Və həm mənim düşmənim, Həm də onun düşməni olan birisi onu götürsün. Gözüm önündə boya başa çatdırılasan deyə, Öz tərəfimdən sənə qarşı qullarım arasında Məhəbbət oyatdım. O zaman bacın gedib cəmaata deyirdi, Sizə onun qayğısına qalacaq birisini göstərimmi? Beləliklə, gözü aydın olsun, Və qəm yeməsin deyə səni anana qaytardıq. Sən boya başa çatdıqda bir nəfəri öldürdün. O vaxt biz səni qəmqüstədən qurtardıq. Biz səni çətin sınaqlardan keçirtdik. Sən illərlə mədiyan əhli içində qaldın. Sonra da müəyyən olunmuş məqama gəlib çatdın, ey Musa. Mən səni özümə peyğəmbər seçdim. Sən və qardaşın möcüzələrimlə gedin Və məni zikr etməkdə zəiflik göstərməyin Fironun yanına gedin Çünki o həddini aşmışdır Onunla yumşaq danışın Bəlkə öyüd nəsiyyət qəbul etsin Yaxud qorxusun Onlar dedilər, ey Rəbbimiz Biz onun bizə şiddətli cəza verməsindən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 Salam olsun. Bizə vəh yedildi ki, əzab haqqı yalan sayıb üz döndərənlərə veriləcək. Firon dedi, Rəbbiniz kimdir, ey Musa? Musa dedi, Rəbbimiz hər şeyə öz xilqətini verən, sonra da ona doğru yolu göstərəndir. Firon dedi, bəs əvvəlki nəsillərin halı necə olacaq? Musa dedi, Onlar haqqımdakı bilgi, Rəbbimin yanında olan bir kitabdadır. Rəbbim nə xəta edir, nə də onudur. O, yeryüzünü sizin üçün beşi yetmiş Orada sizin üçün yollar salmış Və göydən su indirmişdir. Biz onunla cürbəcür bitkilərdən Cüt-cüt yetişdirdik. Onlardan həm özünüz yeyin,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 Firon üç çevirdi, sonra da bütün hiləgərlik vasitələrini sehərbazlarının hamısını topluyub gəldi. Musa onlara dedi, Vay halınıza, Allaha qarşı yalan uydurmayın, yoxsa O sizi əzabla məhv edər, iftira yaxan ziyana uğrayar. Fironun adamları öz aralarında işləri barəsində mübahisə edib,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 Sehərbazlar dedilər, Ey Musa, ya sən əvvəlcə əlindəkini at, ya da birinci atan biz olaq. Musa dedi, Yox, siz atın. Sehərbazlar əllərindəkiləri yerə atan kimi, sehirləri sayəsində ona elə gəldi ki, onların kəndirləri və çomaqları hərəkətə gəlib sürünür. Musanın ürəyi xoflandı, Biz dedik, qorxma, qalib gələn, mütləq sən olacaqsan. Sağ əlindəkini yerə at, onların qurduqlarını utsun Onların qurduqları sadəcə sehirbaz hiləsidir. Sehirbaz isə, hara gedirsə getsin, uğur qazanmaz. Sehirbazlar səcdəyə qapanıb dedilər, Biz Harunun və Musanın Rəbbinə iman gətirdik. Piron dedi, Mən sizə izin verməmişdən əvvəl siz ona iman gətirdiniz. Şübhəsiz ki, o sizə sehr öyrədən böyüyünüzdür. Mən sizin əllərinizi və ayaqlarınızı çarpaz kəstirəcək, özünüzü də xurma ağaclarının gövdələrində çarmıxa çəkəcəyəm. Onda hansımızın əzabının daha şiddətliyi, və daha sürəkli olduğunu biləcəksiniz. Onlar dedilər, Biz heç vaxt səni bizə gələn bu aydın dəlillərdən və bizi yaradandan üstün tutmayacaq. İndi nə hökum verəcəksənsə ver, sən ancaq bu dünyada hökum verə bilərsən. Həqiqətən biz Rəbbimizə iman gətirdik ki, O bizi günahlarımıza, və sənin bizi məcbur etdirdiyin sehrə görə bağışlasın. Allahın mükafatı daha xeyirli, cəzası isə daha sürəklidir. Kim Rəbbinin hüzuruna günahkar kimi gələrsə, cəhənnəmli olar. O orada nə ölər, nə də yaşayar. Kim onun hüzuruna yaxşı əməllər etmiş bir mömin kimi gələrsə,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 Vəhiyyətdik. Firon öz ordusuyla onları təqib etdi və dəniz onları qaplayıb batırdı. Firon öz xalqını azğınlığa sürüklədi və onlara doğru yol göstərmədi. Ey İsrail oğulları, biz sizi düşməninizdən xilas etdik, sizə sağ tərəfinizdəki turdağının yanına gəlməyiniz üçün vədə verdik, sizə göydən, manna və bildiriç endirdik. Sizə dirdiyimiz ruzuların təmizindən və bunda həddi aşmayın. Yoxsa sizə qəzəbim tutar. Qəzəbime gəlmiş kimsə isə badbaxt olar. Mən həqiqətən də tövbə edib iman gətirib yaxşı işlər görən, sonra da doğru yolu tutanları bağışlayıram. Allah buyurdu: Səni öz qövmündən ayrılmağa tələstirən nə idi, ey Musa? Musa dedi, Onlar da arxamca gəlirlər, Məndən razı qalasan deyə, Sənin yanına tələstim, ey Rəbbim. Allah buyurdu, Səndən sonra qövmünü sınağa çəkdik, Samiri onları yoldan çıxartdı. Musa qəzəbli, kədərli halda qövmünün yanına qayıdıb dedi,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 Məgər bu heykelin onlara heç bir cavab vermədiyini, onlara nə bir zərər, nə də bir fayda verməyə qadir olmadığını görmürdülərmi? Bundan əvvəl Harun onlara demişdi, Ey qövmüm, siz bununla ancaq sınağa çəkildiniz. Həqiqətən, sizin Rəbbiniz mərhəmətli Allahdır. Mənə tabi olun və əmrmə itayət edin. Onlar, Musa yanımıza qayıtmıyınca, Biz ona sitayış etməkdən əl çəkməyəcəyik, dedilər. Musa dedi, Ey Harun, onların azdıqlarını gördüyün zaman, Sənə nə mani oldu ki, ardımca gəlmədin, Əmrimə qarşı mı çıxdım? Harum dedi, Ey anamın oğlu, Saqqalımdan, saçımdan tutma, Doğrusu mən sənin, İsrail oğullarını bir-birindən ayırdın, sözmə baxmadın deyəcəyindən qorxdum. Musa dedi, Məqsədin nə idi, ey Samiri? O dedi, Mən onların görmədiklərini gördüm. Mən o elçinin ləpirindən, Cəbrailin atının ayağı dəydiyi yerdən bir ovuc torpaq götürdüm və onu bəzəy əşyalarının üstünə atdım. Nəfsim məni buna sövq etdi. Musa dedi, çıx get, sən həyatın boyu mənə toxunmayın, mən də sizə toxunmayım deməli olacaqsan. Səni həm də qurtula bilməyəcəyin əzab günü gözləyir. Sən istayiş etdiyin məbuduna bax, biz onu yandıracaq, sonra da dənizə soğuracaq. Sizin məbudunuz yalnız özündən başqa heç bir haqq məbud olmayan Allahdır. O, elm hər şeyi əhatə edir. Beləcə olub keçmiş əhvalatlardan sənə danışırıq. Artıq sənə öz tərəfimizdən zikr vermişik. Ondan üz döndərənlər, qiyamət günü ağır bir günah yükü daşıyacaqlar. Onlar bu vəziyyətdə Əbədi qalacaqlar, Qiyamət günü onların daşıyacağı yük, Nə yük olacaq. O gün sur üfürüləcək Fə o gün günahkarları Gözləri göm-göy göyərmiş halda Bir yerə toplayacaq. Onlar öz aralarında pıçıldaşıb deyəcəklər, Dünyada cəmi 10 gün qaldınız. Biz onların nə deyəcəklərini də yaxşı bilirik, Onların ən ağıllısı, dünyada cəmisi bir gün qaldınız, deyəcək. Səndən dağlar haqqında soruşurlar. De ki, Rəbbim onları dağıdıb havaya soğuracaq, oranı boş düzəngaha çevirəcək. Sən orada nə bir eniş, nə də bir yoxuş görməyəcəksən. O gün insanlar heç bir yana meyil etmədən, carçının arxasınca yerəyəcəklər. Mərhəmətli Allahın qarşısında səslər kəsiləcək Və sən yalnız pıçıl teş edəcəksən O gün mərhəmətli Allahın izin verdiyi Və söz deməsinə razı olduğu şəxslərdən başqa Heç kimin şəfayəti fayda verməyəcək Allah onların gələcəyini də, keçmişini də bilir Onların elmi isə onu ehtiva edə bilməz O gün üzlər əbədi yaşayan, yaradılanların qəyyumu olan Allah qarşısında zəlil bir görkəm alacaq, günaha batanlar isə ziyana uğrayacaqlar. Mömin olub yaxşı işlər görən şəxslər isə nə haqsızlıqdan, nə də naqislikdən qorxmazlar. Beləliklə, biz onu ərəbcə Qur'an olaraq nazil etdik, Biz orada təhdidləri dönə-dönə açıqladıq ki, bəlkə onlar pis əməllərindən çəkinsinlər və ya ibrət alsınlar. Haqq hökumdar olan Allah ucadır. Onun ayələrinin vəhyi sənə tamamlanmayınca Qur'anı oxumağa tələsmə və ey Rəbbim, elmimi artır de. Biz bundan əvvəl Adəmlə də əhd bağlamışdıq. Lakin o, əhdi unutdu və biz onda əzm görmedik Bir zaman mələklərə, Adəmə səcdə edin demişdik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O, səcdə etməkdən imtina etdi. Biz dedik, ey Adəm, bu həm sənin, həm də zövcənin düşmənidir. O, sizi cənnətdən çıxartmasın, yoxsa bədbəxt olarsan. Sən orada nə ac qalacaq, nə də çılpaq olacaqsan. Sən orada nə susayacaq, nə də bürküdən əziyyət çəkəcəksən. Şeytan ona vəsvəsə edib dedi, Ey Adəm, sənə əbədiyyət ağacını və tükənməyəcək bir mülkü göstərimmi? İkisi də ondan gedilər və ayıb yerləri özlərinə göründü. Onlar üstlərinə cənnət ağaclarının yarpaqlarından örtməyə başladılar. Beləliklə, Adəm Rəbbinə asi olub, səhv yol tutdu. Sonra Rəbbi onu seçib tövbəsini qəbul etdi və onu doğru yola yönətdi. Allah buyurdu, Bir-birinizə düşmən kəsilərək hamınız buradan yerə inin. Məndən sizə doğru yol göstəricisi gəldiyi zaman,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 Elədir, çünki sənə ayələrimiz gəldi, sən isə onları unuttun. Bu gün də sən beləcə unutulacaqsan. Biz həddi aşanı və Rəbbinin ayələrinə inanmayanı belə cəzalandırırıq. Ahirət əzabı isə daha şiddətli və daha sürəklidir. Onlardan əvvəl öz məskənlərində gəzip dolaşan neçə-neçə nəsilləri məhb etməyimiz onlara dərs olmadı mı? Həqiqətən bunda, ağıl sahibləri üçün ibrətlər var. Əgər Rəbbin tərəfindən əvvəlcədən vəd edilmiş söz və müəyyən edilmiş bir vaxt olmasaydı, əzab onları dərhal yaxal yardı. Onların dediklərinə səbir et. Günəş doğmamışdan və batmamışdan əvvəl Rəbbini həm səna ilə təriflə,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 Biz səndən ruzi istəmirik, əksinə sənə ruzi verən bizik, gözəl aqibət təqvaya bağlıdır. Kafirlər nə üçün o Rəbbindən bizə bir dəlil gətirmir, dedilər. Məgər onlara əvvəlki səyfələrdə olanların açıq aydın dəlili çatmadı mı? Əgər biz onları bundan əvvəl Muhammed Peyğəmbər və Qur'an gəlməzdən öncə əzabla məhv etseydik deyərdilər. Ey Rəbbimiz, nə üçün bizə bir Peyğəmbər göndərmədin ki, biz də zəlil və rüsvay olmazdan əvvəl sənin ayələrinə tabi olaq? De ki, hamı gözlüyür, siz də gözlüyün. Tezliklə siz kimin doğru yol sahibi olduğunu və kimin haq yola yönəldiyini biləcəksiniz.